Yuslih nukum a'ma lakum, yagafir nukum dhunubakum. Oman yut'i illa ha rasulahum, faqad faz fauza n'azimah. Amma ba'ta ina asdak alhadihti kitaabu Allah. Wakhir alhadi, hedi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharra l'umur muhtathatuhah. Wukul muhtathat bid'a. Wukul bid'ahtun zolale. Wukul zolale tinnar. Tandamur basintar. Për ndërini të konë Allahu, subhanu wa ta'ala, i cilin e ka bërë besimtarë, në ka uzuar në rrugën e drejtë, në ka zjeruar kërharorin, në ka ndryquhar sëtë me dritën e Kur'anin dhe të sunetit, salavatet në të njërë i takojë Profetiton Muhamedi, sallallahu a.s. Vullës e Profetve. Vajzlem me zinjirën e musimeve dhe të hytbeve rreth të uhitit.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 Vetëm a i furnizon Vetëm a i je pje dhe më rjet Vetëm a i ka ndorë dëmi dhe dobin E gjithdo kryese Loj dytës të uhidi unuhie E dhe kuptimi tjere Shë të adhurojmë Allah në madhur Dhe vepra tona që janë adhurim Tja dedikojmë Vetëm ati dhe askuj tjetër përveshti Vetëm për të të falemi Vetëm atë të lutim Vetëm ati të drejthohemi Me lutje tona Vetëm atë të kemi frikë betëm të kajit kemi shpresë, betëm atët të duhet me të, të shrujit vërtet adhurimi, e të tjera adhurimet e të cilat duhet i bëj besimtari, që hynë të gjithat të kjo loj të uhidi i qua të uhidi luhia. Dhe loj i tretë, është të uhidi esma o esifat, të uhidi emrave dhe të cilësirët Allah suhanu ta'ala. Kjo loj të uhidi është i lidhur ngusht dhe i ndërthur me dy lojt e para. Dhe nuk mund kuptohet ky pa to dhe ato pa këtë ato janë pjesë e përbashkët e një, një ideje vetme që është njësimi i Allahut subhanuhu te ala por dietaret e kandartu hit në ato tre lloje për ta thjeshtuar që njerëzit ta kuptojnë ata sepse tohirin një gjë vetme ta jëson Allahun më dhëruar duke i dhënë atij atë që i takon vetëm atij ti ti dedikosh Allahut atë, atë që i takon vetëm atij qoftë kjo në veprat tua ose në besimin tonë duke besuar atë që të konë Allah subhanu ta'ala që ajoj të konë vetëm o ti dhe asë kujti të, të përveshti. Thasmoj tret është të uhidi el esma o sifat, të uhidi i emrëve dhe të cilësive të Allahut të madhërëuar. Allah subhanu ta'ala ka shumë emrë, dhe emrët e ti janë shumë të bukur. Kështu i ka përshkryuar e vetë në Koran e to. Këte gje ka tërgurë Allah më dhurë në katëra jetët Koranit, Për e këtër e shahiti, surës e la Araf, nësëtë të Allah i madhurë, wa lillahi l'esma ul husna, të Allah të anemrat më të bukur. Surën e Araf, gjithashtu të thotë Allah i madhurë, surën të ha, Allahu la ilahi illa hu e lahu l'esma ul husna. Nuk ka të adhurë të i fërën që Allahut të tijet janë emat e bukur. Gjithashtu të thotë Allah i madhurë, surën në isra, ku l'idhur Allah e awidhur Rahmana, a e jemma të diru falohu l'esma ul husna. Thuaj ju lutin i Allahut, ose lutin i Rahmanit, Mëshiruesit, me cilin do emër të alusnje të, të adini që të tijet e ne emër të bukur. Do më dhe në shlo dhe emëri, në të verëtët jë lutin më Allahut, subhanu të talë, ko i lutin shme emër të tij. Një dhe shlo të të Allah i madhur në suaj në hashet, vë lehullesmavull husna, lehullesmavull husna të tijet e ne emër të bukur. I ka i qujtur Allah i madhur e emër të tij, të bukur, ose, ose më Emrat e Allahut madhëruar i takojnë vetëm Atij. Emrat e Allahut subhanuhu teala i takojnë vetëm Atij. Me përjashtim të disa emrave të cilët i ka lejuar Allahu për krijesat, ashtu si përsa të krijesave. Gjithashtu emrat e Allahut madhëruar kanë kuptim plot. Kan kuptim plot, nuk kanë si emrat e krijesave, të cilët krijesat mund të bajnë një emër, por ata nuk e kanë kuptimin e atij emri ose kanë kuptimin e kundërt të emrit. Për shembull, një person mund të quhet besnik. Por a i është të radhëfarë, nuk është besnik. E, një person mund që e të gjimë, por a i nuk është e gjimë, a i është përëndim. E këshu më radhë, kurse Allah i madhëruar, ka emat e ti të bukur, të cilat kanë kuptimet të vërtetat të plota. Gjithashto të qënë bukur, sepse përmbajnë dhe dvete e cilësitë Allah subhanu e talë, mantës e cileve kërjeset e njohin zotin e tyre. Njohja e Allahut të Madhëruar, më dhuruar, ma anë të emrave të Tij, është pjesë e domosdoshme të teolojisë. Madje nuk ka mundsi njeriu që ta adhurojë Allahun siç i takon madhështisë së Tij, edhe pse kjo gradë është gjatë shumë e lart, pa njohur emrat e Allahut. Sa më shumë ti njohësh emrat e Tij të Allahut të Madhëruar, aq më, më afër është në adhurimin e vërtet në Allahun Subhanuhu Teala. Edhe sa më pak të njohim emrat e Tij të Allahut, aq më larg është në adhurimin e vërtet në Allahun Subhanuhu Teala inë ma iqsha allahu min e ibadit ulama allahu e madhuruar ka thën allahun e ka frikë ndër gjithë rreprit e kush dietarët kush janë dietarët dietarët janë ata të cilët e njohin allahun e madhuruar ata që njohin allahun e madhuruar këta janë dietarët ata që janë emrat e, e tij cilësit e tij veprimet e tij ligjet e tij që ka vendosur në në shariatin e tij ligjet e ti që ka vendosur në natyrë çfarë bën allah me kërkesat e tij Si vendosë Allah më drecinët i më ursinët i mikreset e ti, kush i njefë të to, a i është djetarë që i njefë Allah në më dhuruar, edhe kjo dhe i njohje, e cila borën nga njohje e mërë dhe të cilë të Allah më dhuruar, kjo dhe i njohje e e që njëri unë do mos do shmërishë të kë frikën dhe Allah subhanutara. Kështu që dijeni, sa i persojë që nuk e ka frikë Allah në i nuk e njefët në në të vërtetës. Nuk e Çdo person që nuk e ka frikë Allahut, ai nuk e njeh vetë. Nuk e njeh vetë me emrat dhe me cilësitë e tij dhe pse mu duket të këtë mësuar dikur, por njohja e Allahut nuk është thjesht një teori që mësohet edhe qëndron tru. Ajo është një ndjenjë që e përjeton njeriu dhe jeton me të tërë jetën e tij dhe e shoqëron atë kjo ndjenjë sa ti je gjallë derisa të takoj Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse njeriu kuptohet në moment, kjo është një pjesë e ignorancës e cila çon atë te gjunaftët. Kështu Allah subhanu wa ta'ala, ka të reguar emrat e ti të bukur, të cilë përmbajnë kuptime të plota, në të cilësit e ti të larta, që njerëzit të njohin e të metohë. Edhe ti lutën Allah subhanu wa ta'ala metohë. Dhe njohja i ksejteme, njohja e temës të uhidit e emrat e të cilësit e Allah është një prejt pikave më të nëzehta në të cilësit e kanë humur shukrupa. Shejhu Lisani më në thejnie ka treguar që dy janë çështjet kryesore të akides në të cilat kanë humbur shumësa e grupeve. Dy janë çështjet kryesore. Çështja e cilësisë të Allahut dhe çështja e kaderit. Çështja e saktimit të Allahut. Këto janë dy temat kryesore në të cilat kanë humbur njerëzit. Nuk kanë besuar ta jemë që ka treguar Allah për veten e Tij, duke i mohuar ato ose duke pënjësur Allah me krijesat e Tij ose në forma të tjera dhe cilësite i kanë bër diçka të tillë, i kanë mohuar ato ose kanë bër një sure Allahu me krijesat, edhe te ka deri gjithashtu ose e kanë mohuar ka deri një fare, ose e kanë quhetuar të padritsi, ose ose të tjera mundsi të cilat i kanë pasur grupe të humbura. Qëllimi është një që njohje e kësaj teme është shumë e rëndësishme sepse këtu kanë humbur shumë njerëz. E para gjë me an të njohjes e emrit të cilësit Allahut njeriu ka frikë Allah në më dhurur dhe ajë që në ka frikë Allah në arsye kërësorë sepse ajë nuk e njefë Allah në më dhurur kota një dhe kështë e frikë e dytër është, ajë që nuk e njefë të tem ajë mund humi dhe humi e të e është një dhe humi e vërtet i jo më narkë se sa dje dikush më dëgën një mesaj e më thosht e në mesaj kështo nuk e njefë këshësht i pa njohër i shte për mua Përsa kam lexuar shumë libra dhe tua, Allah të tu Allahu tash për lehtë një herë mirë po kam një kam një sugjerim. Po aty ku shkruanti të hyrja e librave që shkruan kdo i Allahu të uzojë e uzohet kdo të ta humbi e humba i. Hiçi këtë kdo të ta humbi e humba i thënë, por shkruaje, domethënë mos mos e shkoj kështu, por voi kush do i humbi domethënë do humbi vetë, nuk e humb Allahu. Dhe madh do ky person besonte që Allahu nuk është ai i cili humb dhe uzon krijesën, por krijesa është që humbet vetë levet. Në rrugën e Allahut çdo gjë domethënë. Dhe kjo buron, kjo lloj injorance që përshprehet këtu buron nga mosnjohja e Allahut subhanuhu teala dhe emrat e tij. Edhe kjo që thotë këtu është një humbje e vërtetë. Ne ne kemi parasysh kur fillojmë hutbën, hutbën që themi innal hamdulillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bi dili sherruri fusina wa masiyyati a'malina, may yahdi lahu fala mudilla leh wa may yudlil fala hadiya leh. Kjo është pjesë e hutbes së së cilën e themi çdo xumat. Edhe këtë nuk e kam shpikuar un, por këtë e ka thënë i dërguar Allahu subhanahu wa taala. Ai thosën tënd, këtë pjesën e intereson foshte, atë që e udhzon Allahu nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb Allahu nuk ka kush e udhzon. Edhe kjo tregon që Allahu është që i humb dhe udhzon krijesat me drejtsinë e tij dhe, ti, dhe me ursinë e tij dhe me mëshirën e tij për ata që udhzon. Kur njëri nuk e kupton këtë dhe nuk e njeh Allahun themelësisht ti humb Hum vetë e thot, nuk është Allah që na humb, ne po ne ne bëjmë ç'të duam. Sikur i bië që Allah i mëdhuruar nuk ka, nuk është i thuat fuqishëm te gjithë krezat e tij, pa ne krezën mund të bën çfarë donë ata pa dëshirën e Allahut, jashtë dëshirës së Allahut subhanahü teala. Nga buroj gjithë të humbie, kjo burojinë që ky person nuk i njeh temën tek i të, si të Allahut subhanahü teala. Po ti njehte, nuk do humbet lloj pike. Ka mundsi të kthej. Ka mundsi nëse ai e kupton vërtetën dhe bindet. Po ka mundsi të mos kthej. Por këtë arsyesh do mësojë që një u ti njohë emrat e Zotit Allah subhanahu wa taala. Kto janë disa pika të cilat tregojnë rëndësinë e kësaj teme, është shumë e rëndësishme. Kto kanë humbur njerëzit, madh sa njeriu ofron tek Allahu i Madhëruar, nuk ka mundësi që një u të adhurojë Allahun siç duhet nëse nuk i njeh këto emra të Zotit Allah subhanahu wa taala. Gjithashtu Allahu i Madhëruar ka thënë në Kur'an në vazdimin e ayatës sulal al-Araf Të Allah të e në mërë të bukur, thotë për nëjë lutë ju një ati me ta, urdhër për Allah më dhruaj që ne t'i lutë me ati me e mërë të ti të bukur. Por si mund t'i lutë me ne, Allah me e mërë të të bukur, ne nuk i dimë të to, edhe nuk u ku atim kuptimin e të të që përmbajnë të to. Ka rasë të një person nga ignoransa, mundini e mërë, edhe i lutë të Allah, thotë, thot, onë dëshkuë si rretë më falë. Dhe kjo është ignorancë e njeriu sepse kur kur i lutesh Allahu ti thua oh Allah më fal, ti thua oh falës më fal, o mëshirues më mëshiro. Domethënë lutesh Allahu me duam atë emër i cili përket me problemin që ke ti. O ndihmues vështirësi më ndihmo. Nuk i thuat Allahu o ndëshkuesi rreth më fal. Dhe kjo domethënë është ignorancë e njeriu që kur nuk dimësh pra më të, lot, të shtatë, i lutet Allahu subhanuhu teala për ne duhet që ju të mësojmë atë Allahu të diç çfarë përstadë zolli lutje të lezoj Se çfarë lutesh i ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam Allahu subhanahu wa taala si i lutej, çfarë i kërkonte, kur ia kërkonte, çishë kërkonte që, që diçka lutje Allahu subhanahu wa taala dhe lutja e Allahut madhor bëhet me çfarë? Me emrat e Tij. Po t shikoni shumë ajete kur ora Allahu subhanahu wa taala i mbyll me emrat e Tij. Sepse të gjitha ligjet që ka vendosur Allahu në univers kanë të bëjnë drejt për drejt me emrat dhe cilësitë e Tij. Në mund të shihoni këtë botë, ç'shihoni këtë botë. Çdo gjë, çdo gjë, çdo gjë është e përfshirë nga cilësitë që Allahu mo dhuroj, nga mëshira e Tij, nga drejtësia e Tij, nga urtësia e Tij, nga dija e Tij, nga prodhuesia e Tij e marrë. Ja përfshirë gjitha. Prandaj Allahu mo dhën kur i mbyll et kurnorë, ku thua ke Allahu Alimen Hakim, Allahu është ditur dhe urt. Donë të bën të gjë që e bën, dhe jep të urdhë me dije dhe me urtësi. Ua ka e në allohu, gafur e vrahim, allohu, shfarës dhe mëshiruës, për të rguë profetë dhe pesimtare, kërë gjuna, për me gjitha ta allohu fali. Për ndaj, po që se e bëni pendoni se allohu fali, e më radhë. Që që njëri u ka nevoj shumë të njohë emërë të allohu, pasaj, kër njëri u e njëfë allohu me emërë të si dhe ti, kjo i hapa ti një por të ka allohu e më dhurë dhe e afronë të e bënë për i robë Dhe nëse mandih mon kemi treguar në një prej hytve të kaluara kur kemi folur shirkun e dashurisë, kemi folur për dashurinë e Allahut subhanuhu teala dhe kemi treguar që një prej pikave që e ndihmon njeriu që ta dojë Allahun e mëdhuruar dhe të bëhet për robën e dashur të Allahut më dhuruar është që njohë Allah ta njohë Allahun subhanuhu teala me emrat dhe cilësitë e tij. Duke njohur Allahun e mëdhuruar të këtë forme, ai e do Allahun e mëdhur dhe seriozitet do të dojë ta dojë Allahun subhanuhu teala atë. edhe fatkisje me ma dhe kush është po të pysur shumë njerës mi të regon qik e emrët e futbolizve të, të filan ekipi filon të numor njim njim njim, 2, 3, 4 di ata, njim dhjetë ca janë ata njim dhe të kopen di dhe rezervët të kopes kurse, kur e pysur, mi të regon qik e emrët e allaut mund dip 4-5 kurse të që kuptimi ka mund ngezit të gjusë në të tëtyre edhe ngellin avulloj rrugës pjesa tjetër pastaj valla i turp, valla i turp. Edhe që vetëm besimtarë e themi që ne adhurojmë Allahun, e themi që ne kemi ardhur në gjallë për ta adhuruar Allahun e më adhuruar. E themi që çellëni i krijimit tonë është që ne vetëm ta adhurojmë Allahun subhanuhu te ala. Kur vjen puna pasaj të pyetësh për dunjën, për ato makineve, ti di me detaje nga fillimi deri në fund. Kjo makine që shuos për gjithë rrugën e vit ka këtë lojë, ka këtë këtë këtë, këtë, këtë, këtë, këtë kushton kaq budalliqe të dunjës. Kurse kur vjen pore për një ose zotin e zotin e vet, i kesh shumë larg njerëz, shumë shumë larg. Wallahi, wallahi. A mendoni se ne do shpotojmë tek Allahu te telefonin? Kjo gjë që ne i përjetojmë këtu në telefonin siç po e tregojmë, kjo tregon sa të dashuruar njerëzit pas dunjës sa larg janë për Allahu subhanuhu teala. Po Allahu i viti Allah, trup të një njerëz përlesh për Allahu madhëuri që ai. Ky njeri të njohë dunjën kaq mirë dhe mos njeh zotin e tij, mos njeh emrat e tij, secilit e tij, wallahi si ti, është këtu.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 që Allah më dhruar ka ndër emrë që ka ka 99 dhe ka të lësh përblim për këlloj emrës ju se emrë të Allah e në kufizurve në të 99 ta. por ka thonë ka 99 emrë kush në logorit në to kush në logorit në djetarët kush në mëson e to i lutet Allah me to e a dhonë Allahun në basë të tyre emrëve a i hyngënët 99 emrë djetarët pëse kanë disa mendimi në lidhe në të emrët a janë emrët dhe qanë të 99 apo janë ndër emrat e Allahut që njohim ne 99. Faktikisht dietarët që kanë folur për emrat e Allahut kanë treguar që emrat e Allahut që ne i dimë janë më shumë se në 99. Kthehet thjesht kur sem të mirë të tjerë. Gjithashtu numri i emrave të Allahut për cilët dietarët kanë diskutuar dhe kanë arritur në kontradikt sa janë ndër emrat e Allahut mundua, por nuk janë për disa bimë të korporacionin bën dakord, numri i tyre i përgjithshëm është mbi 280 emra. Mbi 280 emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala që duhet i di besimtari. Edhe se mi numri i tyre janë të diskutueshëm, por ato të cilat un kam qendruar vetë dhe i kam lexuar vetë dhe pensem se ato në emrat të, të Allahut janë mbi 140 emra. Një biçinë të tëma që i njohim ne, ndërtojnë 99 që kush e llogarit ato hyn xhenet. Ndërsa numri i emrave të Allahut vërtet është pa një, është i pa njohur për ledhë shumë herë i mëse kaq. Edhe argument për të, kemi disa argumente. Argumenti parë është hadithi që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam du'a ul ham e hemëu gald, lutja e e, e stresit dhe e mrzisë kur një është mrzitur, është i mrzitur, i lutet Allahu subhanahu wa taala me një lutje. E ndërtihet thotë: Es'eluke bi kull ismin huwa lak. Të lutem ty O Allah me çdo emër tanë. Që këtu na mëson profeti sallallahu alajhi wasallam një edukat, që kur i lutim, Allah, i lutim, jatim, ti lutem si Allah, utho, vend, Quran, i ti lutemi atij me emrat e tij. Sikur sa Allahu në Kur'an lutjon atij me emrat e tij. Edhe këtu i lutet profeti sallallahu alajhi wasallam Zotit të ti, tij me të gjithë emrat e tij, ato që i di dhe ato që i nuk i di fot. E s'alu ka bi kulli s'min hualek të lutën ty me shdoj e mërë tëndin, se mejtë e bi i nefsek ma të cilët ti ke e mërëtuar vetën tëndër, au e zërë të ufi kitabik, ose me ato e mërë të cilët ti ke zbirtu në librin tëndë, au allem të wahedem min khalqik, ose me ato e mërë të cilët duha ke mësuar disa prej krieseve të tua, au e s'të afer të bifi rilmi lëgjbi rindek, gjithashtu të lutë me ato e mërë të cilë Kjo të rëgonë që Allah i më dhurë ka dësa emra, të cilët i ka fshehur në dijen e ti të gajbit, nuk i di kush. Atëherë, këto eme që dim ne, të cilët i janë mbiqin e duzet, këto e përveç atyre që janë në dijen e gajbit të Allah, pra naj nëmëri i përde të emërë të Allah, nuk dhjet e divet më Allah subhanu wa ta ta'ala. I dhesto argument tjetë që të rëgonë këtë dhe gjëjë është, që profetis s.a.s. ku i du të shë Allah më dhurë i thoshtë e Lahpsit thanan alek enta kema athnit ala nesek thosht un nuk ka mundsi te lavdoroj ty dont te ta bëj lavdërimin ton ashtu si ishtakon ty ti je se ke lavduruar veten tone sot i thot profetit sallallahu alajhi qe i nit Allahu mish çdo kush tjetër kshu i thot zotit ti ka dërguat etaat kjo esh me kuran no suneti ende argumente qarta qe Allahu me dhurat lavdërohet me emrat e tij Edhe përderisa profeti sallallahu aleyhi dhe sallam thotë unë nuk kam mosë të lavdëroj dot ty, më mund të llogarisë të gjitha llojet e lavdërimit tua. Kjo tregon që profeti sallallahu aleyhi dhe sallam nuk i di ti të gjithë emrat e Allahut dhe në pastë hadithin pa që treguam. Gjithashtu vetë profeti sallallahu aleyhi dhe sallam ka treguar që ditën e gjykimit do shkojë poshtë arshit të Allahut mëdhëruar. Kur të vi momenti për bërshëfat, do bjerë në sejsë dhe profeti sallallahu aleyhi dhe sallam do mjevë leje do bjerë së sjeni. Do qëndrojnë në sejsë te Ajsa do Allahu mëdhëruar. Edhe thot në seçdë dom ia dom iapi Allahu domo më mësoi disa lutje që unë nuk i din në dynja, disa lutje që ti lutmë Allahu nuk i din në dynja. Dhe, ato lutje. Ja mëson Allahu O Mehmet dhe lutja Allahu me çfarë është me emrat e Tij. Domo më dhënë mëson Allahu disa emra Të të cilat nuk i din në dynja. Edhe i lutet Allahu me to dhe pastaj i thot Allahu me dhuar, O Muhammed, ngrije kokën. Edhe lutja se do të jepet dhe kërkohet se do të plotësohet kërkesa jote edhe dhe do mësohet do do pranohen dëmit si jote. Kto argumente tregojnë që jemërë të Allahot nuk janë të kufizuar, për kundëzim një pjesë të tyrë janë në dhije në gajbi të Allahot subhanu të alë, në dhijim disa për të të disa nuk idhim. Nuk ka ndë një argument të sakë nga profetit sënë Allahot sëllem se sa është nëmri jemërë të Allahot subhanu të alë. Nuk ka argument të sakë. Êshtë trasnatur një hadith të tjilë më dhiju, në silin të regohen rrët dëndë të në të emra, por hadith Shqizdjetarët e hadith ka nëndë dëkorë që nuk asën hadith të sakt I cili të regon në mënyrë specifike Se kushën të nëthënë të emrat Allah Të cilë e të të regon në hadith e bukhariu Që të thot Allah ka nëthënë të emrat Gjithashtu emrat Allah subhanu të alë Nuk vire nga logika Për ato mere nga Koran e soneti Pra ne nuk lejohet për kërjesat Që të vendosin Allah të emrat Me logikën e tyre Nuk lejohet të vendosin Allah të emrat Me logikë Kur themi që Allah ka emra të cilat nuk janë, domethënë nuk ndjen nga logjika, por janë emra të cilët i ka vendosur ai në Kur'an dhe Sunet. Dhe Allahunin e ka urdhëruar ti lutemi atij me emrat, me emrat e tij. Shumë bukur. Atëh këtu dalin ti një çështje që ka lidhje me ne si shqiptar që jemi. Kjo është shumë e rëndësishme tek lutja. Allahun e ka urdhëruar ti lutemi me emrat, me emrat e tij. Shumë shqiptar thonë, "O Zot, më dën për hynd bekara soxhallah. O Zot na mshiro." Këto janë Zot ku hyjnë tek emrat e Allahut. Nuk kemi dëgjuar në Kur'anun dhe Sunet, saqë qasë rrjedhësisht, që Allahu më dhurat më ka thënë ne, do të lutim në emrin e Zotit. Zoti nuk e kisën emrat Allahu më dhuruar. Kështu që nuk i lejohet njeriu si kur lutet Allahu më dhurat, thotë Zoti, kur ti lutesh, po. Por do treguar për Allahu mund thuash Zoti, por të treguar për të. Sepse tema kur ti tregon për Allahu më dhurat është më e gjerë sesa tema kur ti lutesh për të. Kur ti lutesh atij, do ti lutesh në ato që ai ka liruar dhe ata që kaligjurojnë Allah janë emrat e tij që i ka vendosur Kurani u Sunet. Prandaj nuk i lejohet besimtarit kur ti lutet Allahut, ndash namaz, ndash nëmazet, thot oh Zot. Por do thot oh Allah, oh Rahman, oh Rahim, oh Ya Rahim, më radhëma e Allahu subhanahu taala që duhet të mësoni kuptimet e tyre. Ti mësoni të mësoni të kuptimet e tyre jo ashtu. Një për problematikave kryesore te emrat e Allahu subhanahu taala është deformimi i tyre. Dhe deformimi i emrat e Allahu bëhen disa forma. Dhe kjo është problematikë grupeve të humbur. Por para e parë është mohimi i emrit të Allahut subhanuhu teala ose i cilësisë që formon emrin. Këpër grupet humbur që mohojnë emrat e Allahut fare, siç janë xhhemjet. Xhhemjet një për grupet humbur i mohojnë emrat e Allahut fare. Nisim në Kur'an. Jo, nuk e besojmë. Prandaj ka të rrugë më pra të tjera për ata të cilët mohojnë emrat e Allahut subhanuhu teala dhe cilësitë e tij. Fatiqul qaim li in veshana ti nunia, fati Kan treguar la Lekaj dhe dietar të tjerë në Selefët që mbi 500 dietar kanë shprehur që ata që mohojnë emrat e Allahut janë kafira. Ata që mohojnë emrat e Allahut subhanallahu teaj janë kafirë. Domodin nuk është çeshë shaka, është e madhe. Kur thot mbi 500 dietar kanë rënë dakord thotë që kush mohon emrat e Allahut bën jo feja. Kjo tregon se diçka është shumë serioze. Atë deformimi i partë emrat e Allahut është mohimi i tyre ose mohimi se si është tyre. Poimi tjetër të farë, mos frajë, mos besosh fare që Allah ka emrat ti, e tij që dinë gjën kuan sunet. Ose mohimin se thëtohet si thonë muhathezenet që thonë Allahu e ka emrin El Alim që do thot të thotë di tori, por nuk ka dije. Allahu ka emrin El Samir që do të thotë dëgjuesi, por nuk dëgjon. Allahu ka emrin El Basir që do të shikuesi, por nuk shikon. I mohojnë se si të Allahu Subhanetale që kuptohen nga këto emra, edhe kta gjithashtu janë një humb i qartë. Gjidhes uloj dytë deformimit është që njeriu i besoi imët Allahun e madhruaj, por në atë lloj forme që i përligson ato me krijesat. Për shembull, kur thotë që Allah është gjuhë, Allah është Kjo është për Allahu është dëgjues, thotë dëgjimi i Allahut i dëgjimi i krijesave. Ky është përngjasim. Allahu i madhruaj nuk është si krijesat dhe krijesat nuk janë si Allahu subhanu teala lejse kemihi shay nuk as si je zhat. Lemni kulluhu kufun ahad nuk jep barabar me ta as kush. A e ta lemu lehu samia atit të barabartë me të? Barabart të Përveçse nuk është barabartë me ta, atë nuk lejohet të përligson me krijesat. Në gjithë do dhe përfyturimi jëtë për Allah në madhuruar, në gjithë do dhe përfyturimi jëtë për Allah në madhuruar që i gabuar, për në duhet që njeriu të ruaj mendjen e ti dhe zemrën e ti prej përfyturimi jëtë gabuar në të cilat njeriu më të apërnjës e Allah me, me kryesat, sepse Allah nuk është si kryesat nuk një gja në tyre në asja. Lojtër i të formimit është që ti vendoset Allahut ato emra të cilat nuk ka vendosë aji në Quran edhe në sonetë si shtonë kryshterët, kryshterët e quajnë Allah në më dhuar atë, atë, babadë më dhuar, atë. Dhe këllë e mërtimi, është e mërtimi kotë, dhe këllë ga buruar nga humbi e tyre e qartë në cina ta thonë në hënë që Allah ka birë i pasër, është Allah përse që i përshkure në ta. Ose si që i quajnë filozofët, Allah në subhanët talë a thonë në shka ku veprua, së kërë i quajnë filozofët. Të Filutesh Allahu me të madhurmë ato emra të cilën nuk i ka vendosur në Kur'an dhe sonet, kjo është gjithashtu ndaluar dhe hyn një pjesë saj në këtë pikë po themi. Dhe e katërta është që të përdoren emrat e Allahut me dhur për krijesat. Të përdoren emrat e Allahut për krijesat. Siç bënë mushrikët që i përdorin emrat e Allahut dhur duke i deformuar ato për idhujt e tyre. Të Prandaj tregohet që emri El-Uzza është një periudhë veçëdor mushrikët e kanë marrë nga emri Allahut El-Aziz, do të thotë krenari ka qju te i dhe te ruzza, nidh stoje me elat, lat, lat ish një dhull tjetër, kontribut dietar që ka origjinën në emrin el ilah, që do thotë ja udhuruari. Ës ka marr, domoshem kanë marr muzikën nga, nga emri Allahu subhanuhu te ala el ilah. Kelovleu, gjithashtu nuk lejohet që njeriu të vendosë ato emra të cilët janë specifike vetëm për Allahun e madhuar, dhe emra që janë specifike vetëm për Allahun subhanuhu te ala, në ato emra të cilët tregojnë për cilsi që nuk i përkasin as kujt tjetër por ashtik. Për shembë emri Allahu Arrahman. Arrahman tregon për mëshirën e gjithë që ka Allahu subhanuhu teala e cila ka plfloorjë të gjithë krijesat. Kjo lutje secili nuk e përket askujt për ishallahu subhanuhu teala. Për këtë arsye nuk lejohet për krijesat që të vendosin përmë emrin Arrahman. Shikon tek një ignorant që thua se "dojëmë emrin e shkëmposë von dikur", vendosëm në Arrahman. Kjo stejohet sepse ky është emri i veçantë për Allahu subhanuhu teala. Që të mohim emrin e Allahu subhanuhu teala është humbje deformimin të të shhumbje, i dhe është thua dhe emërtimi kërjesën me imërët Allah sëmënët a shhumbje, edhe emërtimi Allah mëtë a imërët a syllat nuk i përkasën ati gjithë në shhumbje, nusë Allah më dhuart në ruaj nga është dhe humbje. Elhamdullahu, salatu, salamu, në rasuli, lau, ala, ali, usah, me, zhbrajnë, më batë. Një për çështje më të bukur që diskutojnë dijetarët në lidhje me emrat Allah, e Allahut subhanahu wa taala është çështja e emrit më të madh të, të, të Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në hadithe të sakta që Allahu i madhëruar ka një emër ndër emrat e Tij të, të, të, të bukur, emrin më madhështor të Tij. Nëse njeriu i lutet Allahut subhanahu wa taala me këtë emër, Allahu i madhëria panon në lutjen. Nëse i kërkon, i jep. Nëse i kërkon falje me këtë emër, Allahu fal. Edhe për këtë rreth suijtë dietar janë interesuar që të gjin argumente të cilat ja kanë folur për këtë emër. Dhe unë, un, ndër gjithë argumentet që kanë kërkuar për këtë çështje, kam gjetur vetëm dy hadithe të gjithsej, të cilat e shprehin, domodin e afrojnë më shumë se çdo lloj argumenti tjetër çështjen e emrit më matollosur të Allah. Oqëdo jemi këtu në veçorit madhe, ai është i sheh, nuk e di kush. Por ne kemi mundësi të ofrojmë ai shumë të, sa mund të i lutemi Allahut më të, edhe pse nuk e dimë në mënyrë specifike se kush është ky emër. Dietaret në lidhje me emrat e Allahut subhanuhu teala kanë shumë mendime. Ka treguar Imam më Suyuti ka shkruar një libër për këtë çështje dhe ka treguar që dietaret kanë mbi 40 mendime në lidhje me emrin e mëhatit Allahu, ku shumë emra e Allahut subhanahu teala. Mbi 40 mendime. Por nuk është diçka e prerë. Mirpo gjej më bukur është që profeti sallallahu alaihi dhe sallam e ka thjeshtuar çështjen dhe ka bërë shumë të bukur. Tregohet ti profetul sallam ka dëgjuar një herë një person që po bënte lutje. Edhe tha, pa sha atë në dorë të cilit është shpirti im, në dorën të cilit është shpirti im, ky personi është lutur Allahu me emrin më të madh, në anë të cilit kush i lutet i jep dhe kush i kërkon i përgjigjet. Edhe ky personu lut, në lutjen e tij tha, Allahumma innese eluke, bienna lek elhamd, la ilaha illa el hannan el manan, badiu ssemawati wel ard, iyad el jalali wel ikram, ya ja hayy ya ja qayyum. E baseti për një lutje vetëm. E nisi lutim të tjetër formë. Në fund të lavdërimit në të gjitha emrat e Allahut të Mëdhit, ka përmendur të tetë emrat e Allahut subhanahu wa taala. Allahumma inas'aluka bi'annaka alhamd, la ilaha illa ant al-Hanan al-Mannan, badi'u asma'u wa al-an. Yada jalali wa likam, Yahyul qayyushatu ma'a Allah subhanahu wa taala qadmanun ta. Kjo është lutja e parë për të cilën ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ky person i lutur Allah më shumë të madh. Atëherë ju keni lutje dhurat për Allahu subhanahu wa taala, lutuni Allahu më të, edhe po u thën sigurisht që jeni lutur Allah më shumë të madh. Pse?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 Çdo person thoshte Allahumma inni eseluka bi anni eshhedu anaka Allahul Ahad As-Samad alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Yeshlutur Allah subhanahu wa taala me këtë lutje dhe ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam i shlutur Allah me emrin e tij Prandaj mësoni këtë lutje dhe lutuni Allah me të oo edhe pastaj shikoni mrekullit për Allahu subhanahu wa taala Lutini Allah me të shoqëroni lutjen tuaj edhe me salavat ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam Sepse duaja në All-oh nuk pranohet nëse nuk shoqërohet me sallavate, ndaj profeti sallallahu alaihi wasallam, elë pastaj shikoni përgjithësi për All-oh të duhur përderisa ju nuk i, i luteni All-oh kur gjëja e haram, do të shikoni që All-oh subhanahu taala do t'i jap do t'i jap mëshirën e tij. Përgjithë du ti lututi vetuaja përderisa njeriu i lutet All-oh subhanahu taala me emrat e All-oh subhanahu taala, prandaj All-oh madhûr ka thënë fadiru biha il lutuniyati me ta. Njohi emar, një emër, një emër të All-oh subhanahu taala është një portë shumë e bukur dorhindit në për çështë të mëdha shtore, kush e njeh Allahun me to ai është me vërtet bietar. Ai këllë në riaktyrë e çon atë tek frika e Allahut subhanahu teala. Edhe kush nuk e njeh Allahun më dorëmër thëmeri ka humbur një për çështë të mëdha shtore dhe nuk ka mundsi njeriu që të arrijë te dashuria e Allahut më dorë nuk nëse nuk e njeh Allahun subhanahu teala. E jo më pasaj që të ketë mall për takimin e tij më radh, të gjitha ato çështje janë të ndërlidhur me një tjetrën. Hapi i parë i tyre është njohja. Kush dëshiron ta njohë Allahun, portën e ka të hapur. Kush nuk dëshiron ta njohë, ai ai ka larguar veten e vet nga Mëshira e Allahut Subhanuhu Teala. Lum për atë që ndriçon zemrën e tij, më mirë për atë që errëson zemrën e tij me gjunafe. Kjo jetë ndonë mbrojtje e shpëriti. Çdo kush që shikoj tek Allahu mëdhura atë që ka merituar, edhe kjo është një porta më të dhajmë anëse cilave njeriu meriton mëshirën e Tij sallallahu alaihi wasallam ndaj fushat në mëshirën e Tij.